«Поколоти їх і продати», – так вирішили члени правління. «Та що ти вторгуєш за тримісячного підсвинка?» «І що ж придумує наш, як ти кажеш, гетьман Сагайдачний?» «Він робить із підсвинків ведмедів, можна сказати». «Як?» «Бере в МТС бульдозер, риє траншею, зверху накриває хмизом, соломою, всяким таким гнійком і заганяє туди все стаду – Тисячу тих підсвинків на зимовій квартири. І не померзли. Де там? Отак уранці йдеш у плотню мимо тієї свиноферми, а вона вся куриться, пара встає крізь соломку, а годують їх на дворі. Тільки свинарка цокне дужкою цеберки, вони всі як по команді вискакують з вереском, Скоренько похватали корм на морозі і миттів свій бункер. Здорово, засміявся Микола, оце так фронтовик. Характерник? М -м, Макітра розумна. Звідки ж він узявся? Війною, ж, прибила до нас. Стояла, розповідають, узимку 44-го в Рунівщині гвардійська частина. От він і пристав до однієї вдови на двоє дітей. На двоє дітей? А чого ти дивуєшся? Любов, брат, вона така, не розбира, дівка перед тобою чи вдова. До Марії Чагарної пристав. Ота, що на Бучисі живе. От він, як війна закінчилась, і приїхав. Правда, не зразу. В госпіталі провалявся, аж до 46-го. Приїхав слабий, на милицях ходив. А це трохи підправився. Ну, торік ми його й вибрали. А то було в нас таке барахло – прислади. Ага, нав'язали його нам, а воно, якщо в чому й розбиралось, то тільки в самогоні. Ще й партійне начальство з району підпоював, підмазував. Начальство його й покривало, поки можна було, а як довів село до ручки, перекинули кудись у другий колгосп, а ми давай стояти за свого Сагайдачного. Згодились у районі. Чи не було в них на той час свого когось на прикметі, чи подивились, що й наш партійний? Затвердили. А так от ці підзвинки. Ні один не околів за зиму, а навесні. Їдуть на пашу, вигуляються до літа, то їй продасть сагайдачний. Буде якась копійка і для авансу, і хоч на гвіздки для ферми. А дерево в нас вже є. Де ж ви розжилися? так також історія. Ще пишеться. Невідомо, чим вона закінчиться. Лісок о той в урочищі бережний не забув? Таке чудо забути. Навесні ми туди ходили по салату для корів. Дуби стоять такі, дядько не охопить стовбура. Сонце крізь молоде листячко гріє, птаство щебече, рай для душі. А чого ви спитали про бережний? Та того ж і спитав. Не знаю, як на небі, а на землі, а раї недовговічні. Нема того ліска Микола вже й сліду. То що ви кажете? Літом ми покрадьки, тягали звідти по одній, по дві деревини, то одне підлатати, то друге, а зимою оце наш сагайдачний, гетьман, як ти кажеш, вивів увесь колгосп, хто міг держати сокиру, пилку в руках. За два дні пеньки снігом занесло. Чагарничок там лищина таке лишилося, а дуби, берестки, ясени всі лежать у колгоспному дворі. А лісок тож був державний. Ну, хтось і шепнув, куди треба, не забарився. На щось добре, а на таке в нас народ скорий. Та воно й не важко догадатись, який це гад зробив. Є такі в нас. Усю війну по тилових складах ошивалися, купалися, як вареники в маслі, і тепер вони поперед фронтовиків вискакують, до колосної комори простягають руки. Є такі. Горжій говорив з болем і великою образою в голосі. «Не знаю, як воно ще обернеться, це діло». Я саме вирушав до сестри, коли нашого сагайдачного викликали в район. Сестрі вікна поробив, щоб літом уже й вставати, двері попідправляв, у сараї дав лад. «Так тиждень ізбігнеш і коли?» «То це, кажу, й не знаю, який там результат від нашої лісозаготівлі». «Може, якого нового вже привезли замість Михайловича? Жалко буде. Ми з ним розмахнулися і на свинарник цього літа, і на корівник. Корови – діло вірне, дядьку Дем'яне, тільки треба заводити породистих».